Robo, robo, robo Economía de mercado es un robo Economía de mercado, en el mercado no me fío, no he aposto, nada asusta Tan que nada le falta, salve-se Quien pueda estar que pisa, nadie salta Todo se compra y vende el beneficio lo importante Economia de mercado es un robot Donem la benvinguda a tots els oients al programa especial es que farem sobre sanitat sobre la sanitat dels indignats indignades aquí a Nou Barris, la Sardea farem una especial sobre la sanitat sobre les retallades que ha, als Caps, a la Vallebron Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. ¡Oh! Viva Opa, y va pay rep rep rep el oligopolico de siglos el dinero se desvía, gestiones fraudulentas, bolsa y bancadilla, dilla, militares, policías para el que problemas que, me dan comisiones para eso fiscales, ningún pico va a la cárcel, la justicia es un no. Se defiende que ando leyes al suentojo Protegiendo al gran traposo de favores Economía de mercado Es un robo L'Assemblea Indignats e de Nou Barris Té la seva veu a les Ràdios Lliures també hi participen a les assemblees I per tant farem aquest especial Enmarcat a la participació De les Ràdios Lliures de Nou Barris A l'Assemblea Indignats e Indignades Hay una variedad de alternativas que necesitan al día vent, que son las tres que venimos, de so la de Radio Línea 4, Radio Bronca y Radio Reseña. Esta <música> noche expoliar sur y su riqueza lentamente le impone nuestra escala de Cuentas de desarrollo En base a nuestros fines David contra Goliat Visiles contra lanzas Pareas de migrantes A las puertas de Occidente Empujados por el hambre Y la falta de recursos Racismo xenofobia Guardan bien sus muros La igualdad de su topilla La mentira evidente Passem l'espacial sobre sanitat, de, tal com de la cançola que només el és un robó, doncs el capitalisme i la seva fase més, més neoliberal està atacant tota, tota l'estat del benestar i entre ells per accés a la sanitat. Doncs farem l'especial de sanitat emmarcat dins de l'assemblea d'indignats i de nou barris. Diguem que la idea és començar tota una campanya de difusió i d'aquí aquest programa i tota la difusió que es farà amb octavetes a les boques de metro, amb cartells pel barri, etc. etc. Per acabar amb, com amb un objectiu, no?, que és convocar una assemblea oberta el 15 de juliol al cap de Guinagüeta, allà al passeig Vall d'Aura, on, bueno, on bueno, hi haurà una sèrie d'oponents de, de, de la FAB, de mitges de Vall d'Hebron, de treballadors dels CAPs, on es posarà una miqueta les retallades que hi haurà, una mica d'introducció al tema, també es a veure si pot venir algú de, dels que han fet l'informe aquest tan famós que presenten el 8 de juliol aquest divendres al Col·legi de Periodistes. Després passarem la informació més, més, més ampliada i després amb pues, una mica de debat, una mica de, de què es pot fer, com es pot lluitar, quines convocatres es poden fer a nivell local i com, com es pot participar a nivell global a la Comissió de Sanitat de la Campa de BCN. No? La idea és enmarcar tota una, una campanya de difusió amb un objectiu d'una assemblea, amb, la, amb cara que aquest, d'aquesta assemblea surti tot un grup de, tra, de treball, una comissió de treball que sigui lligada a l'Assemblea la, d'Indignats i Indignades de Nou Barris, on sigui la comissió de Salut de l'Assemblea. No? I bueno, una miqueta pues, també hi haurà un treball previ perquè s'ha de, bueno, de començar a fer difusió entre els CAPs, a parlar amb la gent perquè vingui, de CAPS, de, de, de l'Hospital de Vall d'Hebron, com hem dit abans, també de les vocalies de Salut de l'Associació de Veïns, que estan treballant també aquest tema. I, bueno, i, i tota aquesta campanya de difusió acabar-la en aquesta assemblea amb aquest objectiu, no que surti gent que es curri, curri pues, propostes, com puguin ser concentracions davant dels CAPS, de tots, tots els CAPS de Nou Barris, per exemple, com passa al CAP de Sant Andreu que cada dimecres a les dues doncs, fan una concentració cacerolada en protesta de la retallades en sanitat i una miqueta és, és la idea general. No? Llavors, us bueno, han fet unes octavetes, han fet un cartell, no? passaria a llegir una miqueta el que, el que diu una miqueta l'octavella, perquè, perquè és una octaveta feta amb una miqueta amb dades, molt concretes, amb frases, una miqueta per informar la població perquè... Potser sí que sap que les retallades però no saben ben ben com li afectaran. Hi ha pluges, diguem que els mitjans de comunicació diguem uh, oficials de, del règim doncs, eh, bueno, ja es dediquen a que hi hagi aquesta desinformació per part de la població amb respecte al que es retalla de la sanitat, el que, bueno, el que acaben de, de fer un cop d'estat en aquest aspecte en sanitat. I bueno, doncs, doncs comencem a llegir una miqueta aquestes dades però així també fer difusió a través de la ràdio de les dades sobre les retallades de la sanitat. Diguem, bueno, es posa la primera frase principal, indigna té, no? estan desmantellats el nostre sistema sanitari públic i saps, i d'aquí surten les, les frases que llegirem a tot, tot a continuació, saps que l'hospital de la Vall d'Hebron a la primera fase de tancament de quiròfans de la tarda significarà anualment 4.000 intervencions menys? saps que estan reduint i eliminant moltes proves de diagnòstiques com les de, les de detecció precoç de càncer de mama, saps que ara mateix no estan cobrint les jubilacions i les baixes per a l'enfermetat, saps que durant aquest mes d'estiu tancaran 255 llits al juliol i al setembre 319 llits a l'agost, el 50% dels quiròfans actuals també seran tancats, saps que a més la Conselleria de Salut anuncia més retallades i la venda de patrimoni públic sanitari, evidentment es ven a, a la sanitat privada, una forma encoberta de privatitzar uh, part de, de la sanitat pública i que d'aquesta forma pot, potenciar uh, d'una manera cada cop més clara la sanitat privada, les mútues enversa la sanitat pública, no? saps que es privatitzaran, per exemple, els serveis el servei més rentables de la sanitat pública, aquells que donen beneficis han doncs, privatitzats i, clar, evidentment, les pèrdues doncs, reduïdes al màxim com estan fent, doncs, queden, queden a la pública. Saps que s'anuncien acomiadaments de personal interí, de fixa, de plantilla, etc, etc, com passa a l'Hospital del Mar. Saps que els centres d'atenció primària es realitzaran retallades, acomiadaments i supressió d'urgències nocturnes no? com, com ja, ja hem patit la, el tancament de les urgències nocturnes al cap de Ciutat Meridiana, com, també, com ja ha passat també al cap de Quina Agüeta, com ha passat també al cap de Sant Andreu, com passat també al cap de Via Barcino, de Bonpastó, etcètera, etcètera. No? Eh, saps que també que en definitiva estem assistint al desmantellament del sistema sanitari públic i que segons el, el molt honorable el conseller el molt president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas, L'únic estatament públic que deu mantenir-se és la policia, les presons i el, el, el, el recordador dels impostos, que seria l'ICEN de Catalana. Això per ell és l'únic estat que ha d'existir. Això ho va dir la declaracions del Pèl·lícula de Catalunya el 28 de juny del 2011. Bueno, aquesta és una miqueta l'octaveta, així explicada. No? Convoca a més a l'assemblea del dia 15 de juliol, que és un divendres a les 7 de la tarda, al cap de Guinagüeta al Palèix Vall d'Aura. A la vegada que bueno, doncs l'autorè també es posa doncs, convidant a la gent que vinguin les assemblees que es fan de l'Assemblea d'Indignants e i de Nou Barris, que es fan cada dimecres a les 8 de la tarda a la marquesina de la Via Júlia. Amb, amb tot tota el material que fa l'Assemblea d'Indignants i e Indignades amb el logo i l'adreça de la web que l'adreça de la web de l'acampada la, de, de Nou Barris és acampadanoubarris.wordpress.com Bé, bueno, doncs ja hem vist una miqueta per sobre el material. També hi haurà els cartells no? convocant aquesta assemblea, que és important, volem fer difusió i fuga molt èmfasis a convidar la gent a assistir a aquesta assemblea del dia 15 de juliol al cap de Sant Andreu, ai, perdó, al cap de Quina Güeta, al País Vall d'Aura. A veure si podem començar a teixir propostes i, i alternatives a les retallades en sanitat. Uh, també volem convidar a la gent, com hem dit abans, a que vagin a les assemblees els dimecres. Si algú està disposat a treballar en sanitat, serà benvingut que aquest dimecres, aquest dimecres uh, a la marquesina veia a les 8 i vaig a l'assemblea perquè hi ha tot el tema de la campanya d'extensió i difusió, doncs, a octavetes, els cartells, d'anar a parlar amb els CAPs, d'anar a parlar amb, amb l'Hospital de Vall d'Hebron no? uh, i amb les vocalies de salut de l'associació de veïns d'aquí de nou barris, per tal d'aquesta aquesta assemblea doncs, sigui, sigui tot un èxit. Llavors, bueno, en aquesta assemblea, no, la comissió de difusió i extensió, doncs, a part de proposar tot això, doncs, hi haurà graelles on, on la gent es pot apuntar i a, a, a fer el que cregui que pot implicar-se. I si algú vol treballar i ajudar en aquest tema de difusió, estaria guai que, que pogués pues, <coughs> venir aquesta assemblea d'aquest dimecres a les 8 de Marquesina de Villa Júlia o la del proper dimecres a la marquesina Via Júlia, van ha la feina per fer de salut, i si creu que el com, doncs, també seria molt important l'assemblea el dia 15, divendres 15 de juliol a les 7, al cap de Quina Agüeta, al passeig Vall d'Aura. Amb tot això, també volíem, volíem eh, fer la... hem parlat d'un informe, un informe doncs, que ara ara doncs, em faig incèntims, una miqueta ja no és tant en àmbit local, potser és en àmbit una miqueta més, més general, en àmbit de Barcelona. Doncs el, aquest divendres 8 de, de juliol, a les 11 i mitja del matí, al Col·legi de Periodistes de, de Catalunya. I ara la presentació d'un informe que han fet entre, bueno, entre bueno, economistes, professors d'universitats, sanitaris. És tot un acte val, que es fa des de, des de la Comissió de, de Salut de la Campada BCN no? i al bueno, Col·legi de Periodistes de Catalunya està a la Romba de Catalunya número 10, el principal. Val, diguem, la presentació de l'informe l'informe té per nom Anàlisi del pressupost de Salut 2011, Propostes i alternatives per millorar el sistema públic de salut. I, bueno, consta de, bueno, pot, És un informe que han, que han elaborat, que és molt, molt gran i que bueno, consta, de, pot, consta de, de molts apartats, però bueno, a moltes preguntes. No? Com, quina és la retallada real que és de, de la despesa no? proposada pel 2011 dins dels pressupostos de, de, de la Generalitat per aquest any, que s'han d'aprovar definitivament aquest 20-21 de juliol al Parlament de Catalunya. I pues, aquí explica realment quines són les despeses en la a les retallades que hi hauran, També com ha fet aquestes retallades als professionals i ciutadans i ciutadanes, no? que en, en què estem gastant massa, perquè això també està fent molta demagògia als mitjans de comunicació oficials, no? els ingressos que hi han, els ingressos que hi ha, quines són les despeses, de la, quina és la real balança de la sanitat pública i què caldria fer, també hi ha una part molt important, que caldria fer com alternativa i guany amb finançament, eficiència, equitat i qualitat al sistema sanitari actual abans d'aquestes retallades. No? I, bueno, també passa, parla, per exemple, de, de, de tota la política de medicaments que va començar a fer el tripartit, que, que bueno, ha estat un exemple de, de com fer un, una, una ratllada brutal a, a, a, a, a, en el tema dels medicaments per, per part de Ciutadans ciutadanes que no han estat afectats en el, en el seu ús, en, en el sentit que si sí, li fan falta li han medicat, però sí que hi ha hagut un control una mica de més més exhaustiu i que ha donat els seus resultats. No cal fer una retallada tan, tan bestial com està fent Convergència i Unió. L'informe l'han elaborat Agustí Colom, que és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Santiago Marimón, no? que és, economi... és... és professor d'Economia de Sistemes d'Informació en Salut i membre del CAPS. I Toni Tua, que és, de... De... és membre de... dels Afers Socials de Comissions Obreres. Aquests serien els tres responsables a l'elaboració d'aquest document. I diguem que es presentar aquest informe, aquest document i després hi ha hagut també doncs, tot un tema de discussió, de debat i participació amb aportacions de membres dels CAPS, no? on bueno, hi ha convidats doncs, personalitats sobre, sobre l'entorn sanitari com Josep Artigas que és advocat de gestió sanitària i membre de CAPS, Antoni Barberà, metge no? de, de, de, del grup Úscola d'en Peus per la Salut, la senyora Carme Borrell, la metgessa de Salut Pública i membre de CAPS, Sant Lluís Camproví, investigador de Salut Pública del grup Grets M.Cunet, de la Universitat de Pompeu Fabra, Montse Figuerola, metgessa de la gestió sanitària, Olga Fernández, psicòloga, editora de E d'Ecriterium no, i membre de CAPS, Albert Ferris, consultor membre del CAPS, Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de l'Autònoma, Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Martí, metge, Uh, membre del CAPS, Àngels Martínez, que economista i del grup d'Empeus per la Salut, Ramon Morera, que és metge i membre del Fòrum Català d'Atenció de Primària del FOCAP, Carme Valls, metgessa membre del CAPS i, finalment, Francesc Zapate, que és metgessa i presidenta del FOCAP. Són les personalitats convidades a participar en aquest debat i han fer més aportacions a aquest, a aquest informe. Llavors, bueno, pues a què tacta que fa la, la Comisión de Salud de BC de la Campada BCN aquest divendres dia 8 al Colegio de Periodistes, doncs té tot una buena pinta, está obert al públic, sobretot a tot i a to, i y per tant, convidem a máximo màxim nombre de gent a anar i perquè és és on realment hi ha caix caix molt molt molt contingut on podeu informar-sar molt al sistema sanitari. Escoltarem un, un tema Elss pot. A, a testajo, meter horas extras aunque haya protestas. El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo cotxe no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad pero hay que andar muy fino pues al menor descuido van tás, te largan el despido y no podría resistir el pipir sin trabajar y el paro es tan doloroso no soporto estar ocioso Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo, ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera, la clase obrera. Se entera o no se entera, la clase obrera. Se entera o no se entera, la clase obrera. Se entera o no se entera, la clase obrera. Yo, sin nada que hacer si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital pues si me echan que hacer, qué hacer està la seguretat, la tranquil·litat que el resultat te cobrarà a fi de mes. Sentera ¿Se o no sentera se la classe obrerà, sentera ¿Se o no sentera se la classe obrerà, sentera ¿Se o no sentera se la classe obrera? sentera ¿Se o no sentera se la classe obrerà, la classe obrerà, Bé, amb aquest tema de s'entera o no s'entera la, la classe obrera, s'entera o no s'entera no que ens estan traient la sanitat pública, una sanitat que demagògicament sempre et diu que costa molts i molts milions i que és gratuïta, com si mira, com si no l'haguessin pagat durant anys i anys i com si no la descontéssim de la nòmina cada mes i com si no, no? amb la teva declaració de la renta no ingressessis a aquest estat del benestar, soltant, doncs, doncs no, convidar a la gent que vagi aquest divendres 8 de juliol al, al, al Col·legi de Periodistes de Catalunya perquè vegin realment una miqueta les mentides que s'han vertit des dels mitjans de comunicació i sobre, sobre tota la remorologia popular, sobre el tema de la sanitat i sobre el seu cost i sobre, no, i sobre la seva gratuïtat. Més aviat és un servei que està universalitzat però que no és gratuït i que tots paguem cada mes i que tots paguem cada any i que paguem milions i milions de les nostres butxaques de la classe obrera, que s'entera o no s'entera que continuar pagant el mateix per menys sanitat és un robo en toda regla uh, Continuant amb l'àmbit general uh, doncs hem fet eh, pal·les la convocatòria torno a repetir el divendres 8 de juliol al Col·legi de Periodistes a les 11.30 sobre l'informe de sanitat Eh, fet per, la, per, per tota una sèrie d'especialistes en el tema i, i entorns de, de, de la Comissió de Sanitat de l'Acampada de Barcelona. Doncs, també continuem amb temes, amb temes de sanitat en àmbit general. Tots sabem de, de l'ERE que ja està patint no? a l'Hospital del Mar, és una de les coses més concretes que s'han vist ara, I a Unero, on seran acomiadats 194 treballadors que aniran al carrer. Davant de tot això doncs, hi ha diferents convocatòries, hi ha la convocatòria d'aquest dimecres 6 de juliol de 2011 a les 11, on el Supersano farà tota una, tot una paròdia del sistema sanitari, on hi ha convocada concentració i que en contra de les retallades i contra dels acomiadaments que la Generalitat de Catalunya doncs, està fent en aquest hospital a l'Hospital del Mar tenim aquí un comunicat del comitè d'empresa al respecte del, del comunicat dic que el dia 11 de juliol que també és dimecres, a les 11 hi ha el mateix tipus d'acte d'acte en contra aquestes retallades també està el super sano, concentració i casa rolada prenem màxima assistència de gent a, a, aquest, a aquesta protesta i no sabem si es tornarà a repetir el següent dimecres i quedaria com una protesta permanent cada dimecres com passen a caps de molts barris que s'està fent cada, cada dia de la setmana doncs, algun tipus de concentració o caçal·lulada en el tema de les retallades als caps o de les eliminacions de, de les urgències nocturnes. Doncs aquí tenim un comunicat del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar, part de Salut de Barcelona, on parlen del, de l'ERE. Bueno, el llegirem íntegrament perquè té, té molt de suc, és una, un comunicat bastant aclaridor sobre com, com s'ha produït aquest, aquest ERO. No? Bueno, L'última reunió negociadora abans de la presentació de l'ERO va experimentar aquest comitè d'empresa la pitjor decepció i frustració. No? L'últim els últims dies aquest comitè d'empresa no havia presentat un pla d'estalvi que podia reduir de 194 acomiadaments, que al final hi hauran, podien reduir a 130 i possiblement bastant menys el nombre de persones acomiadades. No? Aquest pla d'estalvi no tocava la remuneració econòmica actual vigent, que quedava exactament igual que fins ara, però introduïa possibilitats d'estalvi com ara el canvi d'horari, Uh, dels que fan jornada de partida, l'esforç real, i quantificava dels diferents serveis mèdics que ja estan reduint la despesa de farmàcia, exploracions complementàries, estada mitja, etc. No? conjunt de pressupostos de formació, fixar dies de vacances, de a disposició per amener un estalvi de més de 130.000 euros per cada dia, fixat, entre altres mesures, no monetàries que podien també posar-se sobre la taula. Bé, bueno, doncs davant aquesta proposta del comitè d'empresa, la resposta de l'empresa, diem del, de, del Consell Directiu de de l'Hospital del Mar, la resposta doncs, va ser una garrotada de la firma que, bueno, doncs, textualment que aquestes mesures no són, aquestes mesures que ha el Comitè d'Empresa són irrelevants. És a dir, que els esforços per salvar de l'atur a més de 60 persones, els no, seus ulls són ridículs de que només negociaran si posen sobre la taula el salari dels treballadors, de tots els treballadors de l'hospital. Un chantatge a tota regla, un com més. Uh, no? O sigui, a canvi d'aquests acomiadaments, tot el salari de tots els treballadors s'ha de posar sobre la taula. Es passen aquestes propostes de l'acomiadament empresa pel forro dient que són irre irrelevants quan està reduint els acomiadaments a 60, no de 60 persones i que amb més propostes podien reduir molt més. Bueno, aquest pal és doncs, que, no, que no, no ens enfrontem a un problema només econòmic, sinó a tota una religió política neoliberal radical, no, com la de Convergència i Unió, que només persegueix retallar drets i salaris, empobrir tot, tot el que sigui públic, donar una lliçó a qui mana, no, de qui és el que està manant, qui mana, no, qui mana el capital i la burguesia capitalista, en aquest sistema i enviar un senyor als altres centres de salut públic de que, o, o es doblega la seva voluntat d'empobrir-se col·lectivament els treballadors i les treballadores dels hospitals o faran pagar a uns quants enviant-los a la misèria, o sigui, a, a l'acomiadament i a l'atur. Probablement, es cal fer un bon establiment en sanitat per poder pagar els Mossos que necessiten per defensar-los dels ciutadans indignats. Aquesta és doncs, la situació dia no? eh, dia a dia d'avui. A dia d'avui a l'Hospital del Mar i ha aquesta situació doncs, bueno, el dijous 30 de juny a les 9 del matí es va fer entrega oficial de la documentació Parlero, que és un dia que endavant, i que bueno, es portarà a treball per la seva aprovació en un pla màxim de 30 dies, encara no està aprovat però bueno, ja està presentat i només cal el visti de la Generalitat de Catalunya, que el tindrà, evidentment. El mateix dijous a les 4 pues, es van convocar tots els treballadors de diferents centres de, del parc de salut... Eh, no, de, de, de l'Hospital del Mar, una assemblea informativa no, a la Sala Amaro de l'Hospital del Mar per explicar-los aquesta situació i les possibles accions de resposta a l'agressió patològica, i racional obsessiva i sense precedents dins de la societat pública catalana. Pues va fer aquesta assemblea i van decidir una sèrie d'actes com això de cada dimecres al Supersano, a eh, concentració, cacerolada i pues, fer palesa que propostes per part comitè d'empresa perquè no hi haguessin aquests acomiadaments doncs n'hi havien, però evidentment l'estratègia neoliberal no passa per aquí, l'estratègia neoliberal passa per eliminar l'estat del benestar i quedar-se amb l'estat que li convé, no? que ja ho ha dit no Artur Mas ben clarament, Vull dir, per allà l'estat, no? presons, policia i, i zenda, i tot el que tingui a veure doncs, amb el Parlament i tot el que tingui a veure amb la Generalitat, però la resta d'estat, que és l'estat del benestar, doncs, ha de ser totalment eliminat o privatitzat d'una manera o una altra. Bueno pues doncem pues, pues, un tema debeas corpus no en mi nombre pues sabe aquest tema y es que evidentment a uh, todas aquesta retalladas toda aquesta política que ha estado en a terme al uh, representant polític d'una clase dominant como es la clase burguesa que es la que domina y mana en aquest sistema donc pues, bueno això ho podrà fer y podrà fer todo el que que ells vulguin pero evidentment no ho faran nuestro nom. No mi nombre de sangre, Sería, no en mi nombre el tema de beas Corpus del seu LP de Justicia que entró l'any 2007 y es evident que las retalladas a la salud pública pues no son a, en el nombre de los indignats y de la mayoría de la población. No, no son el nuestro nombre no como dice la canción no el taqueo de sangre porque con estas retalladas seguramente Eh, la patirà la població i, i en alguns casos, per desgràcia, acabaran en tragèdia i no, no, no volem que està aquí de sang el nostre nom ni, i ni molt menys no, el suposat dret nostre democràtic que ni molt menys eh, es pot tacar de sang. Doncs, dir que eh, en àmbit també general, com que continuava, amb, doncs, la Comissió de Serenitat de de l'acampada de Barcelona. Es reuneix cada divendres a les 7 a la plaça de Catalunya i convidar també la gent a aquesta convocatòria, no només la local, de, de fer, ajudar a fer difusió i participar a la difusió i extensió d'aquesta campanya de sanitat per crear una comissió de treball de sanitat aquí a Nou Barris, a temes locals, que acaba amb l'assemblea el dia 15 de juliol al cap de la Quina Gueta, a les 7 de la tarda, sinó no, també, doncs, si vol participar a nivell més global, doncs ja és el que pot a, a la plaça de Catalunya. També doncs vista la llei Omnibus i els pressupostos que finalment s'aprovaran del tot ja que les esmenes estan ja gairebé més vistes com acabaran, ja que aquest, no, el, el, el termini d'esmenes i tal, doncs està en marxa, però el 20-21 de juliol s'ha aprovat definitivament aquests pressupostos i on tindrem realment ja tot el tema de retallades que ja s'estan fent, no? com el tancament de les urgències nocturnes als CAPs, que van per fases, que és la primera fase ha afectat el cap de Ciutat Meridiana, com ja hem dit abans, al cap de Quinaüeta, aquí a Nou Barris, la segona fase segurament afecti el cap de Cotxera de Borbó, que l'acabant d'obrir fa tret dies amb l'inversió que va fer tripartit en sanitat, i que bueno, doncs sí que comencem a, a veure-ho no? i a patir aquestes retallades. Doncs bueno, també dir que pel 20, 21 de juliol hi era una resposta d'indignació i que convida la gent que estigui atenta a, la, a les convocatòries de, dels indignats i dels indignades de Plaça de Catalunya, que aquí a Nou Barri els indignats i indignades també farem la difusió i màxima que puguem sobre totes les accions que es puguen fer. Hi ha manifestació, diguem, el dia 20, que comença a Sant Jaume i acaba l'Arte de Triomf, si sí, hi ha regles generals, parlo una miqueta de la convocatòria 20-21, eh, i que acabarà l'Arte de Triomf, on hi haurà l'acampada fins al dia següent, no a mateixa de Triomf. no I, bé, bueno, doncs a la mateixa hora que se s'ha preparat aquests pressupostos, on hi haurà una assemblea paral·lela, diguem que és al Parlament paral·lel, al mateix... Eh, Arde Triomf ferà una assemblea oberta sobre, sobre com va enfocar el futur i per altra banda doncs hi hauràn accions, no se saben encara accions concretes i no diem què ni com, això s'està decidint, s'està parlant hi ha moltes propostes, ja veurem quines hi han, per això esteu atents a les a les a les, convoc les convocatòries del dia 21. I bueno, acabarà tota la jornada Ar de Triomf amb un concert amb grups, amb grups coneguts, no, tot és dins d'un ambient pacífic i no violent. La violència, evidentment, sempre caurà mans d'aquells que volen tenir desitja que sigui violent aquest moviment i que intenten criminalitzar-lo en cada, cada, cada episodi de protesta i d'indignació que, que es duu a terme. Ja hem vist no a, a quin peu calça el senyor Felip Puig, el conseller de Parlament d'Interior, doncs que bueno, doncs amb els Mossos d'Esquadra i els seus policies secretes, els infiltra... infiltrats, infiltrades, doncs intenten provocar aquests casos de violència i criminalitzar el moviment. Eh, en cap moment hi ha accions violentes i per tant bueno, remarca el top pacífic de la, de la protesta d'indignació per l'aprovació aquests pressupostos eh, que es durà a terme el 20, 21 de juliol a Sant Jaume, Arc de Triomf i voltants del Parlament de Catalunya. Eh, Doi tot això donem per tancat ja el, el programa especial que hem fet d'indignació sobre la retallada de la sanitat pública, especial campanya per a la sanitat aquí a Nou Barri, dels indignats indignades, i acabarem amb un tema amb un tema de belles corpus eh, de tenir o no ser que cada cop sembla pues, que és el, el, model, el model a seguir, el model imparant que, que, que ens espera a tots i a totes Eh, tener o no ser, es un tema que nos ve al DIT para que si no tienes, no tienes, ya se sabe que, dinés, no ten sanidad y para tal, tener o no ser, ya veas, Corpus. Tener o no ser, tener o no ser, tener o no ser.